Все складалось дуже погано, принаймні так мусив думати Нишпорка, що причаївся в густих паркових кущах. Сен-Жермен не зміг знайти слів настільки переконливих, аби вони проникли у саме серце великої княгині. Тож він лиш безпорадно повторив «Ваша високосте, я вже не прошу, я молю, розумієте? Не розумію». «Не бажаю розуміти», – презирливо кинула Катерина, не удостоювши нав'язливого надоїду навіть побіжним поглядом. «Не знаю, графе, скільки вам насправді років, хоча виглядаєте ви не більше, ніж на сорок. Дехто пліткує, бо цімто ви були таким уже в епоху Господа нашого Христа. Не знаю, чи вірите цій нісенітниці, адже месье Вольтер щиро висміює існування богів та всякої іншої чортівні». Але ж мені достеменно відомо, що ваша високість є доброю християнкою. Це не стосується предмета нашої бесіди, графе. Раптом велика княгиня розвернулась до Сен-Жермена занадто рвучко, при цьому її спідниця на одну єдину мить різко окреслила роздути вагітністю черево. Не намагайтеся збити мене з пантелику, от що. У будь-якому разі ви занадто старий, щоб як слід зрозуміти мої почуття. Чому ваша високість так вирішили? Бо за тисячу років ви забули, що таке біль розлуки з коханим. А може взагалі не кохали нікого і ніколи? Продавши душу дияволові за безкінечне життя. Отакої графе. «Ну, можливо, я й не кохав ніколи», – Сен-Жермен мимоволі потупив очі. «У будь-якому разі кажу, як щирий ваш друг, ваша високосте, з ним або без нього, але життя триває і триватиме надалі». «А без нього я жити не хочу». «Не хочу! Не хочу!» Велика княгиня тупнула ніжкою і вперто задерла підборіддя. Та наступної ж миті розридалась і промимрила крізь сльози». Адже він – справжній батько моєї дитини. Чш, тихіше, Ваше Високосте, молю, тихіше. Ви, чоловік, звичайнісінький черствий чоловічок зі звичайнісіньким черствим чоловічим серцем, сповненим нікчемних забаганок та дурних почуттів. Ніколи вам не зрозуміти, як доводиться самотній жінці, батька дитини якої – Ваша високосте, Ваша високосте, Ви зараз у такому стані, що маєте узяти себе в руки і подбати перш за все, а я не хочу. Тобто, навпаки, хочу. Я хочу, щоб месьє Салтикова негайно повернули, бо без нього не хочу дбати про нашу дитину. Чуєте ви, нікчем? Ваша високосте, не має жодного значення, хто насправді є батьком вашої дитини. Він, він, він і тільки він, таке достеменно знає лише жінка. Тихіше, ваше високосте, тихіше. Не хочу тихіше і не буду тихіше. От месь'є Салтиков казав це саме усім і кожному. І що з того вийшло? Не забувайте, у цьому парку вуха має кожне деревце, кожен кущик. А мені байдуже, нехай всі чують. Нехай і вона теж чує, нехай їй складають розлоги, ябеди, доноси, що я про неї кажу та думаю, мені плювати. Пху! Ані трохи не соромлячись, Катерина плюнула просто на чистеньку паркову доріжку і мовила, можете так і переказати її імператорській величності, що доки месьє Салтикова не повернуть? Але ж насамперед ви мусите подбати про вашу майбутню дитину. Відколи ваша високість завагітніли, відтоді все. Відтоді ви мусите жити інтересами майбутньої крихітки цієї живої душі. Так от, графе, доки месьє Салтикова не поверну до Санкт-Петербурга, я не заспокоюся. Оце і є мій єдиний інтерес». Але ж зрозумійте нарешті, незалежно від питання про батьківство, ви найімовірніше виношуєте зараз спадкоємця трону величезної Російської імперії. Подумайте хоч би про це. А як раптом народиться дівчинка? Катерина на мить змінила гнівний вираз на прочут миленького цієї миті личка на хитрий. Навряд чи так, адже повитуха, яка місяць тому оглядала вашу високість, сказала, що більшість зовнішніх ознак – за народження хлопчика. Так, і ви вже про це знаєте. Змовились. Ви всі тут в огидній змові проти мене та мого кохання. Я щирий друг вашої високості. Тут у мене немає друзів. Самі лише вороги. І ви теж ворог, графе. Отже, ви заодно з її імператорською величністю, а тому можете переказати їй, доки месь'є Салтикова не повернуть до Санкт-Петербурга, її високість Катерина Олексіївна поводитиметься нерозважливо. Либонь, вирішивши, що їм більше нема про що говорити, велика княгиня відвернулась від сен жермена та пішла геть недбало, кинувши через плече. Так і перекажіть, графи, якщо ви тільки не останні боягус». Коли її кроки стихли, із протилежного боку алеї зашелестіли та ледь помітно сколихнулись кущі. Нишпорка побіг доповідати начальству про підслухане. Ну що ж, усе йде точнісінько так, як і має йти. Отже, все гаразд. Але перш ніж задоволено посміхнутися, Сен-Жермен про всяк випадок сховав обличчя у долонях. Збоку це виглядало так, немови він у розпачі розтирає лице, аби прогнати в тому розчарування. Насправді ж, сьогоднішній день граф вважав таким щасливим, що... Так, давно він вже не одержував одразу декілька добрих знаків, як от нині. Втім, тепер треба мати вигляд засмучений і стурбований, бо треба і собі показатись на очі Єлизаветі Петрівни – Отож, Сен-Жермен завбачливо зігнав з губ посмішку, скорчив кислу мармизу та попростував на призначене місце побачення до римських фонтанів. Звісно, її імператорській величності він там не зустрів. грав змушений був чекати добру годину, доки нечіткий силует Єлизавети Петрівни замайорів в одній з бокових алей. Тоді Сен-Жермен пішов на зустріч імператриці, жалобним тоном промовляючи на ходу Ах, ваша величність, ваша величність. Я просто в розпачі, бо не знаю навіть що й робити з її високістю. А що підказує вам тисячолітній досвід? сердито звернулась до графа імператриця жодним жестом, не відповідаючи на його шанобливий уклін.